La Ràlios Limitat veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomar de Trinitat Vella 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Fora 24 hores La Ràlios Limitat veia 91.6 FM la crisi que es va iniciar el 2008 i que ha fet disparar l'atur al 26% i els casos de corrupció han, fet, han, han acabat engrandint encara més el gran magma de l'economia submergida, fins al 24,6% del PIB, tant a Catalunya com a la pell de brau. A tot l'estat ja és 253.135 milions el volum de diners que s'excava dels ulls d'Hisenda. L'escalada vertiginosa de l'economia negra des de l'inici de la recessió és la conclusió principal que els tècnics d'Hisenda de gesta recullen en l'estudi l'economia submergida passa factura, facturar, l'avenç del frau durant la crisi, que ha coordinat l'especialista de la Rovira Virgili, Jordi Sardà. La seqüència del 2008 és nítida. Com més atur, més diners es mouen en l'economia negra que s'escapa de la tributació. Si en el 2008, l'any de la caiguda de l'Herman Brothers, hi havia 193.626 milions, és a dir, el 17,8% del PIB, Nedant al mar de l'Ocul, el 2009 ja eren 220.895 milions, és a dir, el 21,1% del PIB. És a dir, un salt de més de 27.000 milions addicionals en negre en un sol any. De manera que la crisi fins a final del 2012 ja ha sumat 59.509 milions al gran forenc negre de la quarta part del PIB estatal que l'agència tributària ni en suma. Si és molt o poc, doncs depèn. És poc si ho comparem amb Bolívia, és molt si ocuparem a França o a Alemanya i estem al nivell de Grècia o Turquia. El pretèric boom de la construcció doncs, deixa de pas el boom de l'economia submergida actual, que a més és elevat en aquells territoris on la bombolla immobiliària esclata amb més virulència. I guarda paral·lelismes, perquè el 70% de pagaments en efectiu es fan encara avui amb billets de 500 euros. En el mapa autonòmic, el cas de Catalunya, se situa just en la mitjana, és a dir, el 24,6% del seu PIB. Mentre que en el poder de l'economia negra és per Extremadura, amb 31,1%, Andalusia, 29,2%, seguida de Castella-La Manxa, amb 29,1%. En l'últim lloc hi apareix Madrid. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això tot un poble. Qui us parla d'acompanyar Susanna Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I avui parlant de que la transformació de la plaça de la Mainada continua al barri de Navas. L'Ajuntament està realitzant obres de transformació a la plaça de la Mainada. Aquestes obres reurbanitzaran l'espai delimitat entre els carrers de Juan de Garay, Viscaia i Concessió Arenal, al barri de Navas, amb l'objectiu de configurar la plaça per tal que se li pugui donar un gran ús ciutadà.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 la clavegueram nou enllumenat en tot l'àmbit amb tecnologia LED, senyalització i adaptació de la semuf... semaforització. La plaça queda delimitada per la façana del carrer Visca i ara continuació d'elaborada a interior del carrer Juan de Garay i la continuació d'elaborada del carrer Consensió Arenal, guanyant en aquest punt prop d'un metre respecte a l'alienació original. A partir d'aquí s'han definit una vorera principal, la del carrer Viscaia, amb 4 metres d'amplada mínima i les secundàries, Consenció Arenal i Juan de Garay, amb 3 metres. El tram del carrer Viscaia, entre Concepció Arenal i Juan de Garay, passarà a ser de prioritat invertida, de forma que es generen passos transversals cap a la plaça. La plaça, com a tal, estarà formada per una zona de jocs infantils central i uns passadissos perimetrals de 2 metres d'amplada mínima amb sobre amples on s'ubiquen les zones d'estada i de manteniment físic. La unió entre la plaça central i les voreres es realitzarà mitjançant escales i rampes que salvaran els diferents desnivells entre aquestes zones. Hi haurà arbre de nova plantació i vegetació arbustiva en parterres a mode de jardineres. Doncs ara tractem una altra informació i és que les millores a la subestació elèctrica de Sant Andreu reduiran els talls de llum. Andesa ha treballat la renovació de les instal·lacions de la subestació elèctrica de Sant Andreu, que subministrarà electricitat als distrits de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barri. Els canvis vanefician 94.000 abonats, ja que no hi caldrà tallar la llum per fer el manteniment de la xarxa i es podrien resoldre les incidències més ràpidament. En total s'invertiran 582.000 euros per renovar el parc d'alta tensió. Es van canviaran els interruptors per uns de més segurs que permetran resoldre les incidències més ràpidament. Les noves peces no necessiten manteniment, així que els abonats de Sant Andreu, Nou Barri, Sant Martí i Santa Coloma de Gramenet Manet s'estalviaran els talls del subministrament que fins ara es feien per dur a terme aquestes operacions. I ara entrem ja en plana cultural. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barrero, que us ofereix avui una xerrada sobre Egipte i Síria. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer Galícia número us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle t'interessa una xerrada sobre la situació d'Egipte i Síria.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 Amb aquesta xerrada s'intentarà aportar una mica de llum a les informacions que rebem. Aquesta xerrada és a càrrec de Marc Almodóvar i Txell Bragulat. Tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i l'aforament és limitat. Doncs aquesta serà la xerrada d'aquesta tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. També dins la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un taller de lectura per infants. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, el carregal i ser numerosos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 i descobrir un llibre i ara el llegeixen tots junts. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Tritampella José Barbero, tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa biblioteca i es porta a terme tots els dijous, des del dia 9 fins al proper 30 de gener i cal inscripció prèvia. És a dir, que avui serà l'últim dijous en què es podrà realitzar aquest taller de lectura per a infants. Més coses a comentar-vos, doncs avui parlarem eh, del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix la Conferència 1714, Sentiment de Derrota, l'Herència. Avui a les, 0, les 19 hores, a 7 de la tarda, al Centre Cultural Can Fabra, el carrer del segre número 24, us ofereix la Conferència 1714, Sentiment de Derrota, l'Herència, a càrrec d'en Montsefranc, historiador especialitzada en l'època moderna. Doncs aquest serà un dels temes dels quals us tractat us parlarem en el programa d'avui. També dir-vos que el proper dilluns hi haurà els sorteig d'ors urbans al barri de la Trinitat Vella. Exacte, el proper dilluns 3 de febrer a les 12 del migdia al centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foranera número 36, s'oferirà el sorteig d'hors urbans al barri de la Trinitat Vella. Doncs Com que coincideix a les 12 del migdia de dilluns, doncs el que farem el proper dilluns serà connectar en directe amb el centre cívic de la Trinitat Vella per tal que ens informin d'aquests sorteig d'horses urbans en aquest barri. Fem una pausa. Ara ah, escolteu una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara. From the mars senza me, when could love me sun in la plata. Esteu dol. Nunca que s'passi pos con seguir fins horitzó, no sé en quins caschu el sol. to Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja que som a prop del cap de setmana, el que ens agradaria saber és una mica què és el que s'està preparant des de l'Espai Jove Garcilaso. I per parlar-ne doncs, ens dirigim cap allà, cap, cap al punt d'informació juvenil Garcilaso, on trobem l'Helena. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu preparant aquesta, aquests dies, aquesta setmana? Bé, bueno, doncs ara eh, estem a la campanya de l'Informant, que uh -huh. és durant el mes de gener, febrer i març. Uh -huh. Llavors, de cada al febrer, el que farem la primera xerrada serà la descobreix i Tria. Serà el dijous, 6 de febrer, a les 5 mitja, que és una activitat que està dirigida a joves per ajudar-los a descobrir-se a, a si mateixos uh -huh. i començar a decidir una línia de futur, una línia acadèmica... Bueno, tot això aquesta es activitat es, du es durarà a terme avui, no? A partir de dos quarts de sis. Bueno, aquesta activitat es farà una avui i una altra el dijous sis de febrer. Un, avui, 30 uh -huh. de gener, i un altre el sis. És un taller que doncs, combina acció, reflexió ens donen suport a prendre decisions sobre el futur personal i acadèmic de, dels sí. joves, no? Sí, sí, exacte. Uh -huh. Els ajudem una mica mitjançant activitats grupals, jocs, uh -huh. que és el que amb ells els hi agradaria fer, que és el que... Bueno, que descobreixin una mica al no, seu interior. Uh -huh. A més, això que ens deies ara fa un moment de la campanya Informa, t'has dura a terme durant tot el mes de març, i febrer, febrer i març. Sí, exacte, són tres mesos, gener, febrer i març sí. uh -huh. I són activitats doncs, per orientar també una mica els joves que vulguin estudiar alguna, alguna carrera o, o algun PQPI no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Aquesta exactament el dia 13 de febrer uh -huh. es farà una activitat aquí a l'Espai Jove Garcilaso a les 5 de la tarda que és dirigida a tots els joves que vulguin conèixer totes les opcions que n'hi ha acadèmiques, uh -huh. els itineraris acadèmics. Doncs, eh, un PQP i les seves característiques, què és, com s'accedeix, un, un cicle de grau mitjà, què és, uh -huh. com s'accedeix, un batxillerat, quin tipus de batxillerat, bueno, uh -huh. ho explicarem tot. Molt bé. A més, també hem de dir una cosa important, que és que des del punt d'informació jovenil García Lassó es porta a terme la campanya Barcelona Treball Joves, amb el que es permet doncs, que els joves també coneguin una mica les feines a les que es poden dedicar. No? Sí, sí, i tant. Uh -huh. Fem activitats, això, no? dirigides a con fer un currículum, com practiquen l'entrevista de feina... Uh -huh. Però no tot, no, tot, no tot és seriós, sinó que demà, a partir de les 10 de la nit, hi haurà un concert molt important, uh -huh. no? Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. uh, Què és, és qui realitzarà el concert demà? Doncs eh, la veritat que ara... no t'ho sé dir. Bé, bueno, doncs el que tenim apuntat per aquí és BSN Rush. Exacte, sí. Ah, exact. sí, sí I l'entrada és totalment gratuïta, així que els joves que vulguin doncs, es poden acostar al centre Garcilaso per poder gaudir d'aquesta activitat. A més, hem de dir una cosa important, que és que aquest dilluns s'ha fet una pràctica de la comunicació amb exercicis teatrals, no? Sí. Què és el que han pogut realitzar els joves? Doncs bé, bueno, és això, no? eh, decidir i començar a veure Eh, com et veuen els altres com veus tu la resta de gent bé, bueno, mm. tot això mitjançant exercicis teatrals, exacte i ahir també va tenir també es va duru a terme la campanya del voluntariat en pot servir per adquirir experiència en una empresa no? sí, bé, bueno, no campanya perquè la campanya que nosaltres fem de cara al voluntariat estranger la fem al, al març uh -huh. a s'abril, però sí ha sigut una petita xerrada Uh -huh. que després a Trinitat veia també fem dues xerrades uh -huh. una també és per les oportunitats eh, a l'estranger que es parlarà uh -huh. això, no? tant del voluntariat com de treballar fora com uh -huh. anar a estudiar fora uh -huh. i una altra també és d'activitats acadèmiques dels itineraris tot això al febrer uh -huh. és a dir que al febrer teniu un munt d'activitats preparades uh -huh. Sí. Què és el que podríem dir del mes de febrer com a activitats més destacades que, adreçades a, als joves? Adreçades als joves, doncs, per exemple, aquestes dues, no? Les, les que fem eh, de cara als itineraris acadèmics, mm. que un es fa aquí a l'Espai Jove i un altre a la Biblioteca de la Trinitat. Molt bé. Doncs esperem que aquestes activitats doncs, tinguin èxit perquè els joves s'interessin doncs, per per poder gaudir de, de diferents activitats que organitzeu, sobretot orientades a la seva formació i al seu, seu àmbit de, de feina que, que, vol, que poden o que volen triar. Eh? Sí, i tant, i tant. D'acord, doncs Helena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquestes activitats tinguin el seu ressò a part del de que estem donant ara a partir de la ràdio i que doncs, els joves s'interessin i que vinguin aquí al Punt d'Informació Juvenil Garcilasso que té doncs, força interès no? Sí, a als, si els oferim les assessories uh, personalitzades uh -huh. per tot el que necessitin, sobretot en temes d acadèmics a més, tenen la possibilitat també de poder gaudir d'un carnet de l'Espai Jove Garcilaso, oi? Sí, sí, sí. Aquest carnet, eh, què és? Què és el... Per què serveix? El carnet eh, de l'Espai Jove Garcilaso és per tots els joves de 12 a 35 anys que vulguin adreçar-se a l'espai i vulguin fer ús de tot el que fem aquí. Els ordinadors, mm. els tallers, els clubs... Sí, de nhi no?, la quantitat de coses que teniu preparades. Sí, moltes. <ríe> molt bé, doncs, Helena, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i el que et deia, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Vinga. Adéu, que adéu. bé, bon dia. Molt bé, doncs ara el, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Somiarem en un món amb passat, amb belles alegries. Cantarem a records oblidats que s'il·luminen. Quan em parles amb tal suavitat, tot allò que vam passar i se m'obliden. Ai, no sé què seria de mi, gràcies A veure, què passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Guts benvingudes senyors senyores, Estem a tot un poble, un programa que ja senten habitualment totes les tardes de 4 cinc i també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 o al paper i clar, una això brutícia. és una brutícia i no. Perquè a més a més també moltes vegades hi si sentim rus no sé pas passan això sis tas de coronuca. No? El gat és un animal de casa i és per a casa. Gat, el gat que coneixem com a gat eh, domèstic, és, més, és un gat sí sí, és altres... uns comentaris. He triat el gat per tenir-lo a casa i això no treure. L. És que una altra cosa, és un al, al, hi ha altres felins que sí que són salvatges.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 Aquesta conferència anirà a càrrec de Monser Frank, historiadora especialitzada en època moderna. Aquí ho tenim a l'altra banda del fil telefònic. molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs Montser, com es prepara aquesta conferència? Doncs pues bé, amb, amb, molta, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de, de poder dir i compartir el que jo he estudiat sobre la derrota aquesta del 1714, uh -huh. que poder no va ser tan... que sí que va ser derrota, òbviament, uh -huh. però que hi ha noves dades que es poden donar que són molt interessants, eh? uh -huh. perquè la les conseqüències de la derrota militar del 1714 van ser molt dures. Uh -huh. I l'absolutisme que es va implantar aleshores s'ha considerat tan contrari als principis que havien inspirat el dret públic català sí. que durant molts anys els estudiosos del segle XVIII, és l'època moderna, van negar que un cop liquidats els darrers focus de resistència dels anys del 1920, sí. fos, aquí a casa nostra, fos possible cap mena d'actuació política fora de la protagonitzada pel govern central o pel representat del seu país. En canvi, és una mica el que explicaré el motiu d'aquesta conferència. Sí. Els anàlisis d'escala municipal eh, constaten que constantment els gremits, tot i que fortament intervinguts i despolititzats, mm -hmm. en aparença, clar, van fer-se de suport eh, de suport organitzatiu a moviments populars durant, durant tot el... des del 1720 mm. fins al eh, 1800 si podíem dir... Ara, fins ara els gremis no, però d'una altra manera, però vull dir tot el, mm -hmm. fins al 1800 va haver-hi resistència, o sigui, aquest sentiment de derrota, mm. més que sentiment de derrota, va quedar com una imprompte, una, una imprompte genètica és a dir, de reivindicació d'identitat, és una mica mm. el que volem explicar aquesta tarda. És o sigui, dir, que els catalans eh, van continuar lluitant envers les seves cultures i els el, el seus... Els seus drets, sobretot els seus drets, eh, que, que en aquells moments, que tampoc podem extrapolar el que, el que ara entenem ara per cultura i, per, i el que estem reivindicant ara, sí. amb el que era el 1714, o sigui, per tots els seus drets eh, van continuar lluitant durant tot el segle, eh? Igual, inclús quan, el 1808 hi ha la invasió napoleònica, hi ha la famosa frase de, bueno, si en contra un... ho van perdre sí. eh, contra un borbó, a' lo millor si apostem, crasso, error, per un borbó, ara guanyarem els nostres, els nostres llibertats, i van apostar per Ferran i tots sabem el que va passar, no? Sí. Però vull dir que continuava la, la, la, les ganes del la nostra identitat es fer respectar, no? Sí. Per tant, no va haver-hi aquest sentiment de derrota, sinó que van continuar lluitant envers aquestes, aquests drets. Va haver-hi el sentiment de derrota i es va i es va Gràcies a aquest sentiment de, de, de derrota, es mm. va poder eh, transferir els fills i, i, i una generació de la altra de que, que, es que es es havíem estat derrotats... Mm però que s'havia de tornar a lluitar, no? Uh -huh. I això és el que es parlarà en aquesta aquest... conferència. Exacte, exacte. Tot una sèrie de fets que, tot, com t'he estat dient, que durant tot aquest segle es van fer pel poble, malgrat que jugava constantment la vida, perquè, clar, les tropes estaven aquí, eh? Vull dir, uh -huh. estaven, estaven, estaven a la ciutadella, eh? Cada vegada que passava alguna cosa, enfocaven els canons cap a la ciutat. Mhm. Uh -huh. Doncs, si sembla, no descobrim res no. més. <ríe> molt bé. <ríe> Perquè molt bé. el que volem és que la gent aquesta tarda a les set s'apropi al Centre Cultural Can Fabra per poder gaudir d'aquesta conferència i, evidentment, doncs, conèixer aquest, aquesta cultura, aquesta lluita que van portar a terme els catalans durant aquesta època. No? Molt bé. Una coseta que pot ser que, que, que és no gaire políticament correcta, però mm. que, surria, que deixo aquí. Eh? Mm. Uh, a veure... Ben bé una guerra, no va ser una guerra poder, o sí, de Felip V contra els catalans, i si va ser una guerra dels catalans contra Felip V, ho deixo aquí, eh? Molt bé. D'acord. Molt doncs, bé. Doncs, Montse, ens retrobem aquesta tarda. Moltes gràcies. Vinga, que vagi, que vagi bon dia. Vinga. Adéu, adéu. Doncs ja sabeu que en arribar a aquesta, a aquesta hora el que acostumem a fer és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda.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 Una agenda que avui encapçalem parlant de la Nau Iivanov que us ofereix el gran despropòsit. La Nau Iivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hdurs número 28 us ofereix a partir d'avui, durant tot el cap de setmana, la representació de l'espectacle el gran despropòsit. Doncs en un món on si no cantes t' esclat al cap, cinc amics amb cinc vides de merda, far nau possible perquè viure no sigui només sobreviure. El gran despropòsit: caos, explosions, cançó lleugera, aquest projecte va guanyar la beca Despertar l'any 2013, per tant, és molt molt interessant i molt recent. Per tant, Filip? hem de dir que la durada d'aquest espectacle dura uns 80 minuts, és en català. L'entrada són 12 euros. Pels amics de la Nau Ivanov hi ha un 50% de descompte i podeu treure les entrades fins a una hora abans a taquilla. De dijous a dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda podreu gaudir d'aquest el gran despropòsit a la Nau Ivanov. Més coses per comentar-vos, doncs parlem ara del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. El Centre Cultural en Carfabra, carrer del Segre número 24 s'ofereix fins demà i a la sala d'exposicions la mostra de pintura Figures i natures.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 Més cosees a Dirburg, on doncs la Fabra i Coats acull una exposició sobre el món agrari i a les terres de parla catalana. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer d'Asnadrià número 20 us ofereix fins demà l'exposició itinrant, el món agrari en les terres de Parla Catalana, un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per la nostra gent, per la nostra història. L'horari de visites és de dilluns a divendres a 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes a del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenge a 11 del matí a 2 del migdia.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 experiència, Compartir coneixements, idees i diferents maneres de treballar les problemàtiques socials, fent de la biblioteca un espai de participació i convivència, un lloc per al desenvolupament personal i la formació compartida entre les persones. La biblioteca encara està treballant per definir el calendari de sessions i els col·lectius que hi participen, però si esteu interessats us podeu posar en contacte amb ells mitjançant la delça electrònica b.barcelona.tv-diva.cat. Doncs tornem ara cap al Centre Cultural Can Fabra perquè us, us ofereix una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. El Centre Cultural en Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins demà una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. Es tracta d'una mostra de siluetes i figures que reten homenatge a l'artista Arthur Meyer amb viva combinació i barri ja barreja de colors vius, amb textures personalitzades i de diversos materials. L'horari d'aquesta exposició són de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 del vespre. Més coses a dir-vos, doncs parlem ara de l'Espai Dansat que us ofereix l'obra Best of You de la Intrusa Dansa. L'espai dansat del Sant Andreu Teatre al carrer Neopàtria número 54 s'ofereix a partir de demà i dissabte a dos quarts de nou del vespre la representació de l'obra Best of You de la intrusa dança. L'habitació crepitava lentament al seu voltant. Totes les seves petites comoditats havien cremat, havien amarat i havien tornat a entrar en combustió. haguessin aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a la normalitat. Doncs aquest és un espectacle de dansa i música en directe on els tres intèrprets viatgen per una partitura de tensions acumulades mentre busquen amb bones intencions l'alleujament. El preu de l'entrada per a aquesta funció és de, 5, de 15 euros i la durada de 55 minuts. Més coses. Voleu gaudir de, de l'Àfrica? Doncs ens apropem a la Nova Iba perquè us acosta a Mali, Sentimiento Africano, a càrrec de Miguel Parreño. L'Espai 30 de la Nova Iba 9, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 2 de febrer, una exposició que forma part d'un treball extens engegat amb les mostres Mali, Sentimiento Africano, Índia, Amarés comprender i Portraits of the World. L'objectiu va ser mostrar la riquesa cultural de les diferents ètnies de l'autor, que l'autor ha pogut conèixer, és a Romania, Mali, Índia, Nepal, Tibet, Tanzània, Marroc i Turquia, a través del rostre humà. L'horari per poder visitar aquesta exposició són les tardes de cintre a tarda, no del vespre, de dilluns a dissabte. Doncs parlem ara del foment sardanista d'Andreueng, que us convida a una nova ballada de sardanes. El foment sardanista d'Andreueng us convida aquest diumenge, 2 de febrer, a dos quarts de 12 del matí, a una nova ballada de sardanes a la plaça de Can Fabra, a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa. Doncs us expliquem una mica com estarà composat aquest programa. Primer es tocarà Vells Amics, de Joaquim Serra, seguit de Gavina, de Jota de Roca del Peix, Uh, Sant Pol, quina hora és? de Jordi León Joves triomfants de Lluís Alcalà Blaus de Mar a Sant Feliu de Josep Casú uh, Fluint l'amistat de Lema Font Soc lleidata i de Balàfia de Casanyes nit, nit estalada de Josep de Saderra i poble de Salrà de Mas Rosa En cas de pluja, realitzarà les voltes del mercat i ara parlem del Sant Andreu Teatre, que us acosta la dansa amb els colors del tic-tac. El Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopatre número 54, us oferirà aquest diumenge, 2 de febrer, a les 12 del migdia i a dos quarts de 6 de la tarda, la representació de l'obra als colors del tic-tac, a càrrec de la companyia NS Dansa la festa d'aniversari que estan preparant quatre petits amics de sobte es veu interrompuda per una gran tempesta per solventar ho decideixen fer servir la imaginació i passar una estona inoblidable amb els objectes més senzills llanternes, daus, coixins, paraigües això és el que podeu gaudir al Sant Andreu Teatre doncs aquest diumenge a les 12 del migdia i també a dos quarts de 6 de la tarda. Doncs donar les gràcies a la Susana Avila i al Francesco Miguel per haver estat avui en el nostre programa i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu seu.